Стівен Кінг під куполом. Частина перша. Літак і байбак. З висоти двох тисяч футів, де Клодет Сендерс навчалася пілотувати літак, місто Честер грало у вранішньому світлі полисками, мов новенька цяцечка. Котилися виблискуючи на сонці автомобілі магістральною Мейн Стрит. Гостро сяв, ніби ось ось прохромить бездоганне чисте небо. Шпиль церкви Конго. Бігли на випередки з річкою Престіл сонячні зайчики. Але Сенека Ві обганяв і їх, і саму річечку, перетинаючи місто діагональним курсом у тому ж напрямку, що й потік. Ой, чаку, здається, я бачу там двох хлопчиків біля моста миру. Вони рибалять!» Це була така щира радість, що жінка аж розсміялась. Уроки пілотування вона брала з люб'язної згоди свого чоловіка – першого виборного їхнього міста. Хоча той і тримався опінії, що якби Бог хотів, аби людина літала, він дав би їй крила. Енді був згідливим чолов'ягою і поступово Клодет добилася свого. Вона отримала задоволення від першого ж уроку. І це задоволення було чимось більшим за просту насолоду, бо п'янило. Сьогодні ж вона вперше по-справжньому зрозуміла, що робить політ таким захоплюючим. «Чому літати? Це так класно!» Чак Томпсон, її інструктор, делікатно торкнувшись штурвала, кивнув на панель. «Чудово, Клоді. Але давай не будемо рискати. Вирівняй авіагоризонт, окей?» «Вибач, вибач. Нема за що». Він не перший рік навчав людей цієї справи, і йому подобалися такі учні, як Клодет, котрі щиро прагнули навчатися чогось нового. Невдовзі її радість коштуватиме Енді Сендерсу серйозних грошей. Їй сподобався літак, і вона висловила бажання і собі мати такого ж, тільки нового – Сенеку. Це вийде приблизно в мільйон доларів. Не сказати, щоб задуже розбалована Клоді Сендерс безперечно мала дорогі смаки, які її Енді, отже щасливчик, задовольняв без проблем. Чаку також подобалися такі дні, як сьогоднішній. Необмежена видимість ані вітерця, перфектні умови для тренувального польоту. Однак від того, як вона виправила курс, Сенеку таки трусонуло. «Ти розлітаєшся думками. Перестань, швидкість 120. Давай тримайся напрямку 119 шосе і спустися до 900». Вона виконала інструкції. Сенека знову полетів рівно. Чак розслабився. Вони промайнули над салоном уживані автомобілі Джима Ренні, і місто залишилося позаду. У шосе 119 попливли поля. Яскравими кронами пломеніли дерева. Схоже на розп'яття тінь Сенеки бігла асфальтованою трасою. Одним темним крилом тінь мазнула по мурашиній фігурці чоловіка з рюкзаком на спині. Чоловік-мураха поглянув угору і помахав рукою. Чак махнув йому у відповідь, хоча й знав, що пішохід його не може побачити. — Який же чорт забирай сьогодні чудесний день, — прохопилася Клоді. Чак розсміявся. Жити їм залишалося ще сорок секунд. Байбак просувався, не поспішаючи, узбіччям 119-го шосе, прямуючи в бік Честерміла. А втім, до міста ще залишалося милі півтори і навіть уживані автомобілі Джима Ренні, там, де дорога завертала лівіше, мріли звідси лише зібраними в рядочки з сонячними відблисками. Байбак планував. Якщо взагалі можна сказати таке про Байбака, буцім той може щось планувати. Загубитися серед дерев раніше, ніж він туди дістанеться. Але поки що це узбіччя його цілком влаштовувало. Він зайшов далі від своєї нори, ніж сподівався. Але сонце гріло йому спинку, і запахи дражнили ніс, формуючи якісь рудиментарні образи. Не сказати, щоб справжні картини в його мозку. Раптом він зупинився і став на задні лапи. Зір у нього був уже не той, як колись, але достатньо добрий, щоб Байбак встиг помітити людину, котра рухалася йому назустріч протилежним узбіччям. Одначе Байбак вирішив ще трохи просунутися вперед. Люди часто залишали по собі гарні наїдки. Він був старим, досвідченим, огрядним звірком. Свого часу пограбував чимало сміттєвих баків, і шлях до міського сміттєзвалища знав не гірше за всі три тунелі власної нори. На смітнику завжди знайдеться щось смачненьке. Не вбачаючи загрози для себе, він покволом подибав далі, поглядаючи на чоловіка, що наближався іншою обочиною. Чоловік зупинився. Байбак зрозумів, що його помічено. Трохи попереду, праворуч, лежала повалена береза. Він сховається під нею, перечекає, поки людина пройде. А потім перевірить, чи смачненького чогось не... Ось як далеко зайшов у думках Байбак, роблячи свої три наступні кроки перевальцем. Аж тут його перерізало навпіл. Він розпався на дві половинки край дороги. Чвіркнула кров, кишки вивалились на землю, двічі смикнули задні ноги і завмерли. Остання його думка перед тим, як настала кінцева темрява, що поглинає нас усіх, хоч байбаків, хоч людей була, що трапилось. Усі стрілки на контрольній панелі завмерли. «Що за чорт?» – мовила Клоді Сендерс. Повернулась обличчям до Чака. Очі широко розплющені, але паніки в них не було. Лише здивування. Для паніки не вистачило часу. Чак так і не побачив контрольної панелі. Він побачив, як сплющується ніс Сенеки. А далі він побачив, як розлітаються надрускі обидва пропелери. Побачити щось інше не було часу. Часу не було ні на що. Сенека вибухнув над шосе 119 пролившись вогняним дощем на сусідні поля. З неба також падали рештки тіл. Гупнула поряд з акуратно перерізаним байбаком задимлена рука Клодет. Було 21 жовтня.